22. Ha filozófus akarsz lenni, légy elkészülve az első perctől fogva, hogy kinevetnek és kigunyol a tömeg, hogy azt mondják, egyszerre csak mint filozófus toppant elénk. És hogy miért hordja olyan magasan az orrát? Te pedig ne hord magasan az orrod, amellett azonban, amit a legjobbnak találtál, tarts ki úgy, mintha maga az Isten állított volna arra helyre. Emlékezz ugyanis rá, hogy ha kitartasz elveid mellett azok, akik előbb kinevettek, bámulóid lesznek, de ha hatásuk alatt megtántorodsz, kétszeres gúny lesz a jutalmad.